mahbata draga moja poštovana braćo u osmoj godini nakon hidžre Allahov poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve preciznije u mjesecu Rabiul Awal odnosno Džumada ulah da dakle trepeto mjesecu hidžetskog kalendara odigrala se jedna od najvećih, najtežih i najčudnijih bitaka i pohoda za života Allahove poslanika Muhammede s.a.w. Ar Ova bitka, braćo, poznata je, poznata je kao bitka ili pohod na muti. Mute jeste jedna pokrajina ili jedno mjesto ušam na domak Betul Makdisa i Kudsa. neki 80 km. I ova pokrajina i danas postoji sa drugačijim imenom i nalazi se na jugo-zapadu Jordana, na jugo-zapadu, na jugo Jordana. Ova braća bitka bitka na Muti, za nas je zanimljiva sa dva aspekta. Prvi Aspekt jeste što je ova bitka prva bitka muslimana protiv kršćana odnosno protiv protiv Bizantije. I ova bitka će vraćati uvod u uvod u seriju osvajanja kršćanskih zemalja od strane od strane muslimana. Dakle ova bitka je bila uvod u borbu muslimana protiv kršćana te osvajanje njihovih, njihovih zemljev. I drugi aspekt jeste omjer snaga, omjer snaga u ojbici. Naime vraćov na kršćanskoj strani bilo je dvijestotine hiljada, dvijestotine hiljada boraca. I to stotinu hiljada bizantijskih boraca i stotinu hiljada kršćanskih araba koji su se priključili bizantijskoj vojci dok s druge strane, malo čudno, muslimanska vojska brojala svega tri hiljade vojnika. Tri hiljade vojnika. Zamislite omjer snaga. Tri hiljade vojnika nasipran dvijestotine hiljada vojnika. Muslimani, vraciju kad su izašli iz Medine, nisu uopšte znali koliki je broj bizantijskih vojnika. Nisu imali, imali habara o tome, niti su imali vijest o tome. Kako ćemo to kasnije? Kasnije vidjeti. I vojska od 3000 vojnika izlazi iz Medine. I kako navode istoričari, ovo je najmnogobrojnija islamska vojska do tada, koja se borila van Medine, van Medine. Šta je bio povod ove bitke? Šta je bio povod ove bitke na Mouti? Povod bitke je bio to što je poslanik sallahu a.s oslao jedno pismo velikodostojniku Busra dakle kršćarino <coughs> jedna pokrajina u Šama preko jednog svog ashaba koji se zvao Harid ibn Rumayn el-Ezd dakle jedan ashab Rasul s.a.v. dao mu je pismo i rekao mu odnesi ovo pismo namjesniku Busra dakle pozori ga u islam pa je ovaj čovjek ashab izašao sa tim pismo međutim uz putu usput susretnega, ga namjestnik Da dakle namjestnik cezara u jednom mjestu namjestnik jednog mjesta koje je zvao Bel-a susretne ovog čovjeka Harith ibn Amra al-azdija iz aslanika Allahog poslanika al-isatu wa salaam, zarobi ga, zarobi ga, ga i pošalje u busru gdje ga ubiju gdje ga ubiju, ovaj koji je to učinio zvao se šarah bin ibn Amir al-basani Dakle, zarobio ovog čovjeka i zaslanika, muslimana, zaveže ga, otpreni u busru gdje ga ubiju. Ubiju. I normalno, braćovi, znate da ubijstvo ambasadora, odnosno i zaslanika, smatra se u među državnim odnosima najvećim zločinom. Najvećim zločinom. Čak većim zločinom od objave rata. Tako je Resuslalahu A.S. Kada je dobio vijest Ubistvo njegovog ambasadora iz Aslanika naredio mobilizaciju vojske u Medini. Naredio mobilizaciju vojske u Medini i napad na, na kršćane na ove koji su ubili ovog čovjeka. Pa je se sakupila vojska od 3000 3000 vojnika i kako se mora, keto je dodata najbrojnija vojska, vojska Musimana koja se borla van van Medine, van Medine. Načelo ove vojske, Muslimana, Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem, postavio je Zeyd ibn Harise. Ovaj mladić, Zeyd ibn Harise, je najme mladićko je odrastao u kući poslanika sallallahu I ljudi su ga zvali Zeyd ibn Muhammed, Zeyd ibn Muhammeda. Svedok Allah dželle ve ale Qur'an nije dokinuo taj propis. propis po se poslanja u odnosu usvajanja djece. Islam je dokinuo taj Taj propis taj pa, to više rekao u druhum li abaihi kaže zovite ih prema prema njihovim očevima po njihovim očevima zalike afsatu indallah to je pravednije kod Allaha subhanahu wa taala kaže fe in lam dalemu fe ikhwalu fe in lam taala abaihum fe ikhwalu fi din taja očeva onda su to vaša braća u vjeri ali je strogo zabranjeno šerijetu islama da se čovjek veže za oca koji nije nego koji nije nije nego Tako da ovaj Zaid ibn al-Haritha koji je bio poslanik poslanika sallallahu alayhi wasallam je tako prije zabrane i koji je odrastao u njegovoj kući stajao inače člove ovde ove ove vojske. Pa rezo sallallahu alayhi ve sellem kaže: "Vo in kutila Zaidu fajah." Kaže ako bude ubijen ovaj Zaid, kaže Bajrak preuzima Džafar. Koji je Džafar? Džafar ibn Abi Talib. Am 되겠죠 poslanika sallallahu alayhi wasallam je rođeni brat Aliye radijallahu ta'ala, ali ovaj čovjek je je bio od najdražih stvorenja posl. Nikola i s.a., od najdražih. I rekli smo, kad se Džafer vratio iz Abesinije, je li tako, u Medinu, u Medinu, nakon, nakon osvojenja hajbera, da je Resul s.a.v. toliko se obradovao da je rekao, ne znam šta me je više obradovalo, dolazak i ili osvojenje hajbera, na toliko mu je bio drago. Zatim je rekao, posl. s.a.v., kaže, vojene kutile Džafer fe abdullahi mu rawh. Kaže, ako on bude ubijen, Džafer, Onda Bajrek priluzi ma čovjek po imenu Abdullah ibnu Ravaha. Tak izvaz hrani, Abdullah ibnu Ravaha je braćo bio piesnik poslanika, ali i srátku srátku. Takhle je često branio Allahovu poslanika sallallahu alaihi ve sallam i za to bi on sallallahu alaihi ve sallam često znao reči, kaže ni'man radžu, Abdullah ibnu Ravaha, kaže dobar li je čovjek Abdullah ibnu Ravaha, ili divan je čovjek Abdullah ibnu Ravaha kada je poslanik ali sattul islam znao znao šta će se desiti sa ovom trojicom vojskovađa muslimana i kako ćemo kasnije vidjeti sva trojica će shahiditi i nakon toga će Bajarak preuzeti četvrti čovjek ili as nakon što je odredio vojskovođe poslanik sallallahu alaihi ve sellem dao je savjet trojici ja vas molim da poslušajte savjete poslanika ali sallallahu alaihi vojsci Kako bi vidjeli da ono zbog čega danas napadaju islam i nazivaju vjero terorizma i tako dalje da su to samo obične buloze i propaganda protiv muslimana i islama. Kada je poslanik Ali ibn Hazratu slao vojsku u pohod, dao, bi, dao bi im dao im savjet. Pa je ovoj vojsci dao savjet, prvo im je rekao da se boja Allaha Subhana ve Taala da poštuju njegove granice. I da vodeo računa muslimani muslimanime, dobro i tako dajde. Zatim je rekao, kaže, Uzu bismillah, fise bilin lah, ku aqatilu man kefara bil Kaže, krenite u ima Allaha. Na Allahovom putu, boreći se protiv onih kojih u Allaha ne vjeruju. Dakle, očistite svoj nijet. Kaže, nek vam nijet bude šta? Borba radi Allaha, i ubi za di Allahove, je riječi, a nikako da to bude dunjanog, isticali ratnog plijena, ili nešto drugo ili nešto drugo. Kaže krenite u ime Allaha na Allahov putu boreći se protiv protiv nevjerici, protiv nevjernika. Zatim kaže, poslušajte. Kaže wana ta diju. Kaže nemojte izdavati, nemojte biti izdajice. Nemojte izdavati muslimansku vojsku. Kaže wana ta gunnu. I nemojte ništa sakrivati od ratnog plijena, nemojte krasti od ratnog plijena prije njegove podjele, prije njegove podjele. Kaže wana tumathilu Kaži, nemojte mrcvariti ubijene, dakle nemojte mrcvariti ubijene, ne vijedite, nemojte to, nemojte to činiti. I ova tri savjeta, savjeta su savjeti ili poruke muslimanskoj vojsci kako da se obvode u utarnje samine. Nemojte varati, odnosno izdavati, nemojte krasiti od ratnog plijena i nemojte mrcvariti ubijene, dakle ponašajte se uutar vas sami na najlepši i najbolji način jer vaša borba je borba koja je sveta i koja je i balet duhovnog alaha zatim kaže poslu kaže fi... kaže nemojte ubijati djecu ni slučaju nemojte ubijati djecu i nemojte ubijati žene i nemojte ubijati stare ljude I ne mojete ubijati morahe koji su se izdvojili svojim bogomuljama. Subhano. Ne mojete ubijati djecu, niti žene, jer oni nisu borci, niti stare ljude koji ne moju mogućnost da se borite. Niti ubijajte čovjeka koji su izdvojili svoje bogomulje od kršćana, je ja, tako? I moli se Bogu na svoj način da uredu, redu, ne mojete ga ubijati, jer se ne bori. I zato vraćo nije zabilježila historija da je muslimanska vojska koja je izašla boreći se za uzvišene ciljeve namjerno ubila dijeta ili ženu, a pogotovo da je silovala, da je silovala niti stare ljude, niti su spaljivali niti su ih rušili, mar će i one bile, subhanallah. I kao da su ovi zanjeti, poruka poslanika sallallahu alaihi ve sallam, kako da se obvodne prema drugoj strani. Prva tri savjeta kako da se obvodne između sebe A ovo ova tri kako slobode prema neproteskoj strani. I koga od njih ne smijaju ubijeti. Daće znači, ubijate samo ratnike i protiv njih se borite. Zatim kaže poslušajte. Kaže wala taqta'u mathlan wala shajaratan wala tahdumu bina. Kaže nemojte sjećiti palme niti drveće niti rušiti kuće. Subhanallah. Dakle nemojte sjeći drveće niti palmu Niti rušite kuće, jer to nije odlika islama, islam to ne čini. I kao da su ova tri saveta šta? Kako da se islamska vojska odnosi prema okolini? Dakle, a? I ovo je bio savjet poslanika, s.a.v., ovoj muslimanskoj, dostojanstvenoj, dostojanstvenoj vojci. Nakon toga, nakon toga vojska je polako izašla iz Medine, poslanik s.a.v. je ispratio kao i njihove porodice ono što se kasnije događalo govorit ćemo i šalau tajor, arnom drsu obaljučenu bar, aram, salam, baram, arom,